כי לאלוהי אביו דרש, ובמצוותיו הלך, ולא כמעשי ישראל. ויחן אדוני את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. ויגבה בו בדרכי אדוני, ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה. ובשנת שלוש למולכו, שלח לשריו לבן חיל ולעובדיה ולזכריה, ולנתנאל ולמיחיהו ללמד בערי יהודה. ועמהם הלוויים, שמעיהו ונתניהו, וזוודיהו ועשאל, ושמי רמות ויהונתן, ואדוניהו וטוביהו, וטוב אדוניה הלוויים, אלי אלישמע ויהורם הכהנים. וילמדו ביהודה, ועמהם ספר תורת אדוני.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 ויבן ביהודה בירניות וערי מסקנות. ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה, ואנשי מלחמה גיבורי חיל בירושלים. ואלה פקודתם לבית אבותיהם. ליהודה שרי אלפים, עדנה השר, ועמו גיבורי חיל שלוש מאות א', ועל ידו יהוחנן השר, ועמו מאתיים ושמונים א', ועל ידו עמסיה ון זכרי, המתנדב לאדוני, ועמו מאתיים אלף גיבור חיל. ומין בנימין גיבור חיל, אל ידה, ועמו נושקי קשת ומגן מאתיים אלף. ועל ידו יהוזבד, ועמו מאה ושמונים אלף חלוצי צבא. אלה המשרתים את המלך, מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה.